Я люблю свою кімнату. Білу, наче снігурка, з букетом ірисів на столі і з батічеллі на стінах. Але найбільшу радість справляє мені вікно. Цілий день в нього дивиться море. От сходу до заходу сонця голубіють в моїй хаті шипки, як морське око. Тепер не те. Як вони гірко плачуть сьогодні біласто-каламутні, осліплі, що звикли бачити досі красу синього моря. Померкли мої стіни і меблі, розпливсь ботічеллі, а по більмах вікна безупинно стікають сльози. Чую неспокій. Хто знає чого? Без перестанку встаю, ходжу по хаті і знову важко сідаю. Тісно мені в моїй одежі. Незручно у хаті. Глуха тривога стукає в серце, наче хоче туди увійти. Перекладаю все на столі. Без потреби пересуваю книжки і дратуюсь, що пропав олівець. Де олівець? Обмацав стіл, збурив папери, перемішав книжки. Хто взяв олівець? Знаю, що він мені не потрібний, той недогризок куцей і знаю, що від того, чи знайду олівець, залежить мій спокій. Шипки так само ридають. Все, до чого не доторкаються руки, вогке, мляве або липке. Все наситив своїм диханням сироко. Обважніла одежа, змокрів тютюн, і сторінки книжок наче вилізли з лазні. «Де ж олівець? Ага!» Ось він нікчемний. І ж бурнув так, що він зламався. Що там робиться за вікном? Тривога таки достукалась. Товчуся по хаті, як джміль у вікно, і чую потребу переставити меблі, пересунути шафи і стіл, і стільці, все по-новому, усе інакше, розіпхнуть стіни або і зовсім їх завалити. Що там робиться за вікном? Не встиг очинити, як теплий сироко кладе мокру лабу мені на лице і заповняє вогким диханням цілу кімнату. Чи й в мене більма, чи справді нічого не витко. Сірі води густо спливають з сірого неба на посірілу землю. Вони вже змили всі фарби. Злиняло море, скелі і дерева. Монте Соляро плаває тінню в каламутних просторах. А кастильйони, як привид, показався і зник. І все поволі зникає. Море, скелі, земля. Тільки з безвісті гушто ринуть у безвість сірі води небесні важко диха сироко. Зачиняю вікно і з очаєм сідаю за стіл. Стіни погасли, розпливсь Ботічеллі. По білих מחшибок стікають сльози, а я маю бажання й собі розплитись у тінь.